Ovo je naše rušenje svjetskog kinesovog rekorda. Nikad brža izmjena voditelja u studiju. Moram priznati da sam ja ostala bez daha dok sam slušala našu divnu zlaticu i njezin tempo. Ja ću ipak malo usporiti. Ovo što je rekla neka ozbiljnija tema, pa ne bih rekla da je baš ozbiljna tema. Više ću se baviti svojim medijskim, pogotovo radijskim iskustvom, budući da sam u ovoj kući deset godina ako gledamo televiziju. Osam, ako se ne varam, ako gledamo radio. Ali kada sam pristala na ovo, očito nisam pročitala ona sitna slova koja kažu da naših 15 minuta započinje munjevitim ulaskom u studiju. Našo Zlato je naravno bio užitak slušati, kao što ju je i užitak gledati u našoj emisiji Dobro jutro Hrvatska u kojoj smo i jutros predstavili ovaj projekt uz našeg reportera Krešu Volarevića. Vjerujem da i to znate ako negdje u pozadini imate upaljen program HTV-a onaj prvi, onaj glavni uz koji se bude generacije, ne samo onih kako mnogi vole reći za dobro jutro, za penzionere, za one koji su cijeli dan kod kuće već i za one mlađe koji su odrastali pogotovo uz bake i djedove pa su naša vjerna publika i dalje. Vratimo se na početak, ja sam Maja Ciglenečki, iznimno mi je zadovoljstvo ponovno sjesti za ovaj mikrofon nakon gotovo četiri mjeseca, ako se ne varam, nismo se propisno ni oprostili, pa će ovo u jednu ruku biti prilika i za to, no korak po korak. Moram odmah spomenuti da je velika čast biti dijelom stogodišnje povijesti Hrvatskog radija. Stati uz bok svim velikanima koji su sjedili na ovome mjestu biti uopće na istom popisu s njima nešto je na što čovjek mora biti ponosan a još sam ponosnija što sam mnoge od njih i osobno upoznala neke čak sada na hodniku ispred studija HR2 naše drage kolege iz dopisništva iz radija, s naših radija diljem Hrvatske jednako je velika čast što ste me vi, dragi slušatelji ugoščivali u svojim kuhinjama dnevnim boravcima, automobiljama Mobilima, što ste mi dopustili da budem vaše društvo iz dana u dan Svjesni smo da je to posebna privilegija. U današnje vrijeme znamo da vas od mijenjanja radijske postaje dijeli tek jedan klik, pa je uistinu velika stvar kada se netko zadrži na frekvencijama na kojima je moj glas. Dakle, i sam svjesna toga i zahvalna na tome, pogotovo uz ovu emotivnu glazbu u pozadini. Moram priznati, nisam je očekivala, ali naš majstor Bernard Cvek ima sve pod kontrolom kao i obično kada se za tonskim stolom, a puno, puno jutara smo proveli zajedno. Budući da imam punih 15 minuta na raspolaganju, nakratko ću se vratiti na početak i reći da je moja medijska priča započela obrnuto od one uobičajene. Najčešće se kolege prvo okušaju na radiju, pa tek onda na televiziji. Moja avantura s televizijom počela je prije 17 godina, iako to i meni zvuči prilično nestvarno, onda moram izračunati koliko godina sada imam i pitam se gdje su te godine proletjele kad prije. Meni se čini kao da je bilo u tretaj oka. Na radio sam, kao što sam spomenula, došla ipak prije skromnijih 8 godina. Sanjala sam ja o radiju iz tih 20 godina kad sam zakoračila u svijet medija. Čak se moj diplomski rad na filozofskom fakultetu u Zagrebu na studiju engleskog jezika i književnosti bavio upravo temom radijskih voditelja nisam znala da će mi jednoga dana i to postati struka ali znate kako je kada sanjarite, kada nešto priželjkujete. A ako se vratimo malo na taj diplomski rad o kojem sam juče razmišljala nakon dugog niza godina u pitanju je bila usporedba američkih i hrvatskih voditelja ili ti ga kontrastivna analiza njihovih oklijevanja u govoru. Krenula sam s tezom da su oklijevanja univerzalna i da njihova učestalost ne ovisi o jeziku ili podneblju iz kojeg voditelj dolazi. To sam uspjela dokazati i potkrepiti iako znate kako to izgleda. Kada pišete neki rad, recimo ako ćete u istraživanje u onom finalnom proizvodu u vašem radu uključiti analizu četrdesetak voditelja, onda ćete ih svakako preslušati šestdesetak i odabrati one koji se uklapaju u vašu priču, u vašu tezu, isto kao i kod biranja literature. Znate uvijek, jedni kažu jedno, drugi kažu drugo, svatko danas može napisati knjigu, malo manipulirati statistikom i potkrijepiti ono što želi reći pa se onda tako i vi u svojoj literaturi oslanjate na one radove koji vama idu u zlaku da dođete do rezultata koji ste i zamislili. Ja sam s ovim radom sudjelovala na jednoj međunarodnoj konferenciji iz područja lingvistike nakon završetka fakulteta moram priznati da nisam očekivala da će imati ikakav odjek, ali eto kad sam jučer bacila oko na trenutačni status vidjela sam da je u sustavu prijavljeno gotovo 170 citiranja ovog grada, što mi je bilo nevjerojatno. A ono što mi još nevjerojatno jest da sam u tom svom šestomjesečnom istraživanju i preslušavanju raznih emisija trebala pomoć iz Hrvatske radiotelevizije koja mi je tada bila e, prilično nepoznata, rekla bih i nedostižna, tek tamo nekakav daleki san. Pisala sam tako e, na neku službenu e-mail adresu koju sam našla na internetskoj stranici e, s kojom je odgovorila naša divna spikerica Rosanda Tometić i dala mi sve informacije koje su mi bile potrebne za rad. Ne znam jesam li joj to ikada spomenula, možda mi do sada niti nije palo na pamet, ali drago mi je da smo godinama kasnije dobile priliku družiti se na tjednoj bazi, upravo u ovom studiju i na ovim hodnicima. Kada mi se 2017. godine ukazala prilika da se pridružim ekipi Radio Sijemena, za mene je to bilo ostvarenje jednog od ciljeva koje sam si onako mlada i nadobudna zacrtala davnih dana. Kao što sam već spomenula, tada se to sve činilo kao pusto sanjarenje, nešto što se vrlo vjerojatno neće ostvariti, ali kada se ipak ostvari, prvo dođe pomisao jesam li dorasla tome i jesam li dovoljno dobra za ulogu koja mi je povjerena. Već s prvim komentarima slušatelja, shvatite je li vam mjesto u nekom mediju ili nije. Oni koje sam ja dobivala na sreću su bili pozitivni i tako su zapravo ojačali moju želju da gradim poslovni put na dvije strane. Obje u ovoj našoj kući koja slavi 100 godina radija i 70 godina televizije, dvije velike lijepe obljetnice. Puno je značila i podrška kolega koji su mi u među vremenu na moju veliku radost i veselje postali prijatelji. Nikad neću zaboraviti, recimo, poziv Frane Ridjana u režiju Radio Sljemena tijekom jedne od mojih prvih radijskih šihti. Pohvala i podrške koje je dao bezimene kolegici koja se tek upuštala u ovu priču. Ana Marija Knezović-Kaurić, Sanja Brajković, Ivana Radaljac-Krušlin, Neven Harodi Erdelja predivne dame s izgrađenim uredničkim i voditeljskim statusom koje nikad nisu bile škrte na riječima podrške uzor su svima nama, a i generacijama koje tek dolaze, u to sam sigurna bile su mi vjetar u leđa i vjerujem da igraju veliku ulogu u mom rastu i razvoju. Kako onom poslovnom, tako bih se usudila reći i privatnom. Tako je to bilo na sljemenu, a 2019. godine počeli smo se družiti na frekvencijama drugog šest predivnih godina zajedničkih buđenja, a u početku i popodnevnih šihti koje ću najviše pamtiti po fenomenalnoj glazbi koji je za nas tim mojim srijedama birao dragi kolega Darko Hodnik. Uz njega sam svaki put otkrila neku stvar koju još nisam imala na playlistama i mislim da je to jedno od najvećih bogatstava Hrvatskog radija. To široko znanje naših glazbenih urednika uz koje sam i ja osjećala da glazbeno rastem. Uz njih se naučite i istraživati i preslušavati, ne povoditi se samo za onim hitovima koji se nalaze na brojnim frekvencijama na koje možete naljetiti na svojim radijskim uređajima, tako da velik velik plus za naš hrvatski radio. E, sada kada smo riješili ta popodnevna druženja na HR2, što se meni tiče ipak su prevagnula ona rana promrzla jutra uz struganje leda svjetrobranskog stakla u cik zore pa ona siva kišovita u kojima vas apsolutno ništa u pogledu kroz prozor ne vuče da ustanete i da se suočite s danom koji je pred vama. Ali i ona u kojima su već prve zrake sunca dali nasutiti da je pred nama prekrasan dan u kojem će se svi naši problemi nekako činiti manjima, a nove prilike većima i na dohvat ruke. Sve je to nekako proletjela. Ima puna čarolije u radijskom voditeljstvu, dio si nečeg jutra, nečeg dana, neče društvo za ispijanje prve jutrnje kave, glas koji kaže niste sami. Slično je i s televizijom, zato je uvijek teško odgovoriti na pitanje kojim je mediji draži. Mene su podjednako obogačivali i kao voditelja i kao čovjeka. Još jedno često pitanje je li teško u eteru biti dobro raspoložen i onda kada nije tvoj dan? Neću generalizirati, ne znam kako je mojim kolegama, ali iskoristit ću koji trenutak da kažem kako je meni, zato je jesam ovdje, a imamo dovoljno vremena na raspolaganju. Ima onih dana kada si lagan kao perce, kada si pun inspiracije i onda ti ta tvoja šihta, to druženje sa slušateljima, gostima u studiju, s kolegama, dođe kao prirodni nastavak onoga kako si ustao iz kreveta, stvarno nije teško. Ali nije svaki dan tvoj dan, ima dana kada vučeš negativne emocije iz nekih međuljudskih odnosa, kada si jednostavno iscrpljen od svakodnevnih obaveza, kada si izgubljen u nekom širem životnom kontekstu i ni sam nisi pametan kakvu odluku donijeti i što napraviti. A ima i dana kada se ujutro jednostavno ne osjećaš kako bi želio, iako je objektivno sve u redu. Vjerujem da se izvana čini da su takva jutra u eteru poseban izazov, ali za mene su baš suprotno. Eter je za mene posebna priča. Vanjski svijet se nekako briše, teške emocije ostaju pred vratima studija u koji ulaziš kao prazna stranica koja će se tek ispisati u narednim satima. Već prvi kontakt s ljudima koji su ustali rano kao i ti, s našim divnim, divnim tonskim realizatorima i glazbenim urednicima, speakerima i ostalim kolegama koje susrećeš na hodniku. Taj prvi kontakt razlog je, a i prilika za osmijeh, za toplu riječ i za resetiranje, kako bismo rekli, mimo našeg standardnog jezika. Prilika je to da kreneš iz početka i da se emotivno izgradiš za taj dan onako kako bih htio. U nebrojnim situacijama ovaj me posao ispunio pozitivnim emocijama i energijom koje su me nahranile za nastavak dana iz kojih se rodila i smirenost i razboritost i sve ono što se na početku dana činilo daleko i nedostižno. Općenito mislim da nas ljudi obogačuju, da ne bismo jedni druge trebali uzimati zdravo za gotovo i da u svakoj maloj interakciji s prodavačicom u trgovini, s gospodinom na porti, s kolegama na hodniku zapravo leži prilika da osmijehom i doživljavanjem jedni drugima uljepšamo dan. I ovakav pristup mogu reći da me nikad u životu do sada nije iznevjerio. Osvrnuč se mali i na kolege koji su mi uljepšavali jutra, stvarali posebnu dinamiku i naučili me novom segmentu radijskog voditeljstva. Vođenje u paru posebna je priča. S njom sam se prvo upoznala u svojoj matičnoj televizijskoj emisiji Dobro Utro Hrvatska u sjajne Mirka Fodora, Davora Meštrovića i Ognjena Golubića. Međutim, radiski parovi izazov su za sebe, jer emisija ima na neki način manje strukture od televizijske, veća je fleksibilnost što može biti odlična stvar, ali i zamka, budući da se voditelji moraju dobro priviknuti jedan od drugoga kako si ne bi upadali u riječ. Koliko god to bilo spontano, slušateljima predstavlja buku i Eter to ne voli, kao što vjerujem da i sami znate. Andro Tomović bio je moj prvi radijski suvoditelj, od kojeg sam puno naučila. Dijelio je svoje bogato radijsko iskustvo sa mnom šakom i kapom, sve uz puno empatije, strpljenja i uvažavanja. Zlatan Skalicki, naš legendarni skala, sljedeći je s kojim sam dijelila jutra, također mi je otkrivao tajne zanata. A ja sam upijala kao spužva i drago mi je što jesam. Znanje koje ponesete iz takvih odnosa nitko vam ne može oduzeti i neće ishlapiti pod pritiskom vremena. Draga kolegica Jelena Čuliberg-Pajić, kolega Ivan Fedor s kojim sam dijelila i pozornice festivala na moje veliko zadovoljstvo, pa kolega Krešimir Gotlin koji me uveo u potpuno drugačiji svijet radijskog voženja i uz čiju su dinamiku u šihte prolazile u tren oka. Svatko od njih ostavio je na meni trag i sretna sam što sam imala priliku studio dijeliti s njima. Došla su nova vremena, nove snage, nova energija. Treba to svesrno podržati i pustiti radio da uplovi u novo stoljeće moderniji, dinamičniji. Novim kolegama želim sve najbolje da budu glasovi s ćete se osjećati odlično, samo one najljepše emocije i koje će biti one vaš netko kada se počnete osjećati usamljeno. Budući da ispraćamo staru godinu, voljela bih još podijeliti s vama nekoliko savjeta koje sam ja danas dobila u emisiji Dobro Vitro Hrvatska pozabavili smo se fenomenom novogodišnjih odluka i zapitali kako pametno pristupiti promjenama, što očekivati od samoga sebe i kako se pridržavati odluka koje donesemo. Sve su to pitanja koja smo postavili psihologinji Ivani Štulić koja nam je dala vrlo korisne odgovore i smjernice. Nekako se svi trudimo biti bolja verzija sebe u godini koja dolazi, a upravo ovakve prigode shvaćamo kao prekretnice i motivaciju da nešto promijenimo iz temelja. U današnji vrijeme Najčešće su odluke kao što možete pretpostaviti, prestanak pušenja, zdravih život, zdravi način prehrane, vježbanje. Međutim, ne treba donositi odluke koje su drastične. Naprimjer, od nevježbanja da odlučite da ćete vježbati svaki dan po sat vremena. Krenite rađe s onih pola sata lagane šetnje dnevno, pa to pojačavajte kroz godinu. Možda je bolje postaviti si više manjih ciljeva. Koji su realni jer nakon svakog od njih osjećat ćete se zadovoljno i imat ćete motivacije za nastavak. Vama svima želim sretnu novu godinu, sve najbolje ono što si i sami poželite. Naravno da i dalje budete uz program Hrvatskog radije, a i Hrvatske televizije kada ste u prilici.